نسمعه ونستعينه ونستغفره ونعنب لله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدينا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه dan menjadikahum biihsan ila yawmiddin ama ba'd alhamdulillah terutama dan utama kita majukan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu dengan taufik dan hidayahnya dapat kita berada di rumahnya di Baitullah Terima kita kepada Allah Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. kita kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. ibadah kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan moga-moga kita semua dikonggulungkan Yang berjaya Mendapatkan kejayaan Di sisi Allah SWT Kerana sesungguhnya Kejayaan yang sebenar Adalah bila Seseorang itu Dijauhkan daripada api neraka Dimasukkan ke dalam syurga Maka itulah sebenarnya Kejayaan yang diperolehi Oleh seorang hamba Bagaimana Allah Subhanahu Wa berfirman, "Wa man zuhziha 'ani an-nar wa udkhilal Barang siapa yang dijauhkan, disisihkan daripada api neraka, dimasukkan ke dalam syurga, maka dia telah berjaya. Itulah kejayaan yang mana kita katakan kejayaan yang kita selalu minta di dalam doa kita Di mana kita membacakan dalam, dalam surah Fatihah yang kita baca tidak kurang dari 17 kali setiap hari Berilah kami petunjuk ke jalan yang lurus Jalan yang mana mereka-mereka atau peluang yang telah kau beri nikmat ke atas mereka dan bukan golongan yang engkau murkai Dan bukan golongan orang-orang yang sesat Golongan-golongan mereka yang kau berdo'i Yang telah beri ni'mat ke atas mereka Itu adalah golongan yang mana kita tahu Daripada kalangan para Nabi, para seberikin, Syuhada dan salihin dalam sebuah hadis dan sebuah ayat yang lain Allah Subhanahu menerangkan bagaimana hendak dapat kita digolongkan dalam golongan mereka dalam firman Allah Subhanahu wa taala wa may yuti'illah wa ar-rasul fa ulaika ma'alladhina an'ama Allahu 'alayhim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada ulaika rafiqan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul maka mereka-mereka ini akan bersama-sama dengan golongan orang yang telah Allah beri nikmat ke atas mereka daripada kalangan para nabi para siddiqin para syuhada dan para salihin dan mereka-mereka itu dan mereka-mereka ini afwan maka mereka itu adalah orang yang paling baik untuk dijadikan teman itu ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah Menta'ati Allah dan Rasul. Jadi siapa-siapa yang ingin menempuh jalan yang lurus Tidak di jalan lain Mereka menta'ati Allah dan Rasulullah Jalan yang kita minta Supaya kita digolongkan dalam golongan mereka-mereka Yang kena Allah beri nikmat ke atas mereka Golongan Allah Ridai ke atas mereka Itulah golongan yang Allah terangkan Para Nabi, para Sidiqin, Syuhada dan Salihin dan jalannya adalah dengan mentaati Allah dan rasulnya. Mentaati Allah dan rasul ini kita lihat adalah merupakan kejayaan yang besar. Dalam firman Allah yang lain, Allah Subhanahuwataala berfirman, "Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad fasaha fawzan azima." Barangsiapa mentaati Allah dan rasulnya, maka dia telah berjaya dengan kejayaan yang agung. Jadi kejayaan yang agung ini hanyalah dengan jalannya menta'ati Allah dan Rasulnya. Itulah yang mana Allah SWT memerintahkan berkali-kali dalam agar kita dapat menta'atinya, menta'ati Rasulnya. Dalam firmannya yang lain, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ Rasul, Masudan itu lagi ayat Allah telah menerangkan. Ini adalah ayat yang lain, وَمَيُّ تِعِلَّا عُّلَّا عُّلَّا Ati'ullaha wa ati'ur Rasul Wa ulil amri amrinikum Ta'atilah Allah Ta'atilah Rasul Dan ta'atilah Mereka-mereka yang mengendali Atau urusan kamu dan Dalam keadaan ini kita lihat Allah memerintahkan kita Menta'ati Allah dan Rasulnya secara mutlak Menta'ati Allah dan Rasulnya adalah Ketaatan yang mutlak Di mana kita lihat Adalah sebab untuk kita mendapatkan kejayaan dan semoga Allah SWT berikan kita kejayaan yang telah kita usahakan dalam mentaati Allah dan Rasulnya dalam kita melaksanakan ibadah puasa lepas. Dalam kita melakukan puasa. Dalam kita melaksanakan ibadah juga yang diperintahkan itu ibadah Qiyamun Nail, Qiyamun Ramadan. Dalam kita memperbiadkan diri kita dengan amalan-amalan kewajikan lain. Maka moga-moga amalan yang telah kita laksanakan itu kita mendapati akan kejayaan di dalamnya. Kita dapat pula meraih ketakwaan. Kerana balasan bagi mereka yang berpuasa dengan sebenar-benar puasa adalah dapat mendapati akan ketakwaan penambahan daripada ketakwaan. Dan sebaiknya bekalan adalah bekalan takwa. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berkata, "Man fainna khairaz zaadi at maka ber dan sebaik bekalan adalah ketakwaan maka dengan ini para hadirin dan hadirat yang diuliatkan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah dapat memperpanjangkan usia kita untuk kita mengharungi sepanjang tahun yang akan datang ini Sehinggalah datang kepada kita bulan Ramadhan yang yang akan datang dan semoga Allah berikan kepada kita menambahkan usia kita memanjangkan usia kita untuk dapat kita menempuh Ramadan demi Ramadan yang lain supaya dapat kita membekalkan diri kita dengan ketaatan demi ketaatan dapat kita kebaikan demi kebaikan yang mana Allah SWT sediakan pada bulan bulan Ramadan. Semoga Allah SWT berikan kita taufik dan hidayahnya menjadikan kita gerungan yang dinamakan sebagai faizin golongan-golongan yang berjaya dan dengan itu semoga Allah menerima segala amalan amalan kita itulah yang paling penting dan para salafus salih daripada kalangan sahabat kita lihat mereka bagaikan selepas saja bulan Ramadan mereka akan terus mengharap berharap sangat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada Allah agar menerima amalan yang telah mereka lakukan pada bulan Ramadan yang lepas dan itu janganlah kita boleh membatalkan akan kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan Dengan kita menghapuskannya, dengan melakukan perkara-perkara yang boleh menghapuskan amalan-amalan itu Seperti melakukan perkara yang boleh membawa kepada kesyirikan, kekufuran Ataupun kita lakukan rusa-rusa yang mana menyebabkan kita tertanggalnya Kita daripada ketakwaan Di mana ketakwaan itu adalah dengan kita melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya Maka dengan itu, teruslah kita bertakwa bawalah bekalan takwa itu sehinggalah kita menemui bulan Ramadhan yang akan datang pada malam ini, Insya Allah kita akan mengucangkan sebuah hadis kunci daripada Rasulullah SAW di mana Allah Taala berfirman berkaitan dengan dengan surah Al-Fatihah dan kita kedatangkan hadisnya dengan kemulakan dengan berikut wa an abi hurairah radhiyallahu anhu qali sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqul qala allah ta'ala qassamtus salata bayni wa bayna 'abdain ushayn wa li 'abdi masa'an fa idha qala al-'abdu alhamdulillah rabbil 'alamin qala allah ta'ala hamadani 'ati وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجلني عبدي قال مرة فوض إلي عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعب ما سأل فإذا قال إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المذبوب عليهم ولا الضال قال هذا لعبدي ولعب ما سأل وفي رواية fasantu as-salata baini wa baini 'abdin nisfain fanishruha li 'abdi rawahu muslim wa ashabu al-arba'ah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Allah subhanahu wa ta'ala berfirman aku telah membahagikan salat dan salat yang dimaksudkan sini adalah membahagikan pembacaan surah Fatihah dalam salat. Dan ini adalah dinamakan, surah Fatihah dinamakan salat kerana tanpanya ada surah Fatihah, tak ada ni salat. Salat tidak sah kalau tak dibaca surah Fatihah. Sebab itu Nabi SAW bersabda, tidak salat tadi malam yang terak di kitab tidak ada salat bagi sesiapa yang tidak membaca fatihah tulis kitab dan ini menunjukkan bahawa di antara nama nama surah al-fatihah adalah di antaranya as-salah jadi as-salah itu sendiri namanya adalah untuk surah tulis fatihah. Maka Nabi Sallallahu Sallam telah bersabda Allah Subhanahu Wataala berfirman, Aku telah membahagikan salat ini suratul Fathah di antarku dan di antar hambaku dua bahagian. Dan bagi hambaku apa yang dia minta, maka sekiranya hambaku seikhirnya hamba berkata, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia mengatakan alhamdulillahirabbil alamin maka Allah Subhanahu wa berfirman ini berkata pula telah memuji kepadaku hamba-Ku dalam memuji kepadaku hamba-Ku dan semua pujian ini lebih kepada membaca kesyukuran pujian kesyukuran lalu lalu dia berkata hamba tu berkata rahmanir rahim Maka Allah Subhanahu, Subhanahu wa berkata, Ini berfirman telah memuji ke atasku hamba-ku. Maka pujian ini mula bermakna adalah puji-pujian yang mana kita memanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala puji-pujian yang selayaknya diberikan kepadanya. Maka lalu hamba itu berkata, maliki yaumuddin maka Allah Subhanahu wa taala berfirman maka hamba-ku telah mengagungkan hamba-ku telah mengagungkan dalam kata yang lain kita lihat dalam riwayat yang lain menerangkan Allah Subhanahu wa taala berkata fawada ilayya abdi maka hamba-ku telah bersandar telah telah bersandar kepadaku Maka dia telah bersandar Maka dia telah bertawakal kepada Allah SWT Menyandarkan segala urusannya kepada Allah Maka apabila hamba itu berkata Iyaka na'budu wa iya kanasda'in Maka Allah berkata Dan inilah diantaraku dan diantara hambaku Dan bagi hambaku apa yang dia minta Jadi kalau kita membacakan Dalam surah Al-Fatihah itu Iyaka na'budu wa iya kanasda'in hanya kepada-Mu, Ya Allah, kami meminta Maaf, hanyalah kepada-Mu, Ya Allah Kami menyembah dan hanya kepada-Mu, Ya Allah Kami meminta pertolongan Maka Allah Subhanahu SWT mengatakan in Dan inilah diantaraku dan diantara hambaku dan, dan bagi hambaku apa yang diminta Apabila seorang hamba mengatakan Hanya kepada-Mu, Ya Allah, kami menyembah Dan hanya kepada-Mu, Ya Allah, kami meminta pertolongan Kita datangkan lepas itu permintaan bantuan daripada Allah subhanahu wa ta'ala hajat kita yang paling penting dan hajat kita yang paling penting ni manusia ni kita lihat paling penting matlamat hidupnya ataupun atau kita katakan hajat yang paling penting bagi seorang manusia sebenarnya adalah supaya dia sentiasa berada di jalan yang lurus supaya dia tidak terpesong melencong daripada matlamat asas Allah ciptakan dia Apakah matlamat asas seluruh kita mengetahui? Matlamat asas Allah Subhanahuwataala menciptakan kita adalah untuk beribadah kepadanya. Allah Subhanahuwataala berfirman wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku jadikan golongan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizq wama uridu ayut'imun. Ay Innallaha huwar razzaqu dhulquwati al-matin. Tidaklah aku minta daripada mereka rezeki atau aku minta daripada mereka beri makan sesungguhnya Allah lah yang Maha yang Maha memberi rezeki lagi sangat kukuh kekuatannya tidak Allah ingatkan kepada kita dalam kita mengharungi kehidupan kita, dalam penakatan kehidupan seharian, survival seharian, kita kadang-kadang lupa matlamat asas kita. Kerana sibuk mencari rezeki, cari keselesaan hidup di atas muka bumi ini, maka kita lupa untuk, untuk kembali kepada matlamat asas Allah ciptakan kita. Itulah dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu SWT untuk mentaatinya. Sebab Sebagaimana Allah perintahkan kita sentiasa menyembahnya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin sembahlah taatilah Tuhanmu Rabbmu sehingga datang kepada kamu keyakinan keyakinan di sini adalah kematian sehinggalah datang kepada kita kematian dalam firman Allah yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la illa wa antum muslimun Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan dan janganlah kamu mati meninggal dalam keadaan kamu menyerah diri kepada Allah. Jadi matlamat asas kita hidup di atas bumi ini adalah untuk mentaati Allah, adalah untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa taala. Jadi apabila kita minta kepada Allah dalam permintaan yang kita lakukan dalam dalam apa dalam doa yang kita minta selalu tidak, tidak tidak terlepas kita daripada memintanya daripada Allah adalah minta petunjuk ke jalan yang lurus, minta petunjuk daripada Allah supaya tunjukilah kita ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah jalan kita mengasihi Allah. Tak kita melakukan perkara yang boleh membawa kita kepada kesyurikan kepadanya Iaitu kita sentiasa kembali kepada matlamat asas kita diciptakan di atas muka bumi ini Untuk beribadah kepada Allah sahaja dan tidak kepada selainnya Itulah dia kita lihat apabila kita minta lepas itu Kita minta kepada Allah dalam hadis ini Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghqubi alaihim wala Dan tunjuklah kami kepada jalan yang lurus jalan yang mana adalah jalan yang mana kau telah berikan kepada golongan yang telah kau atas mereka Dan bukan jalan golongan orang yang dimurkai yang kau murkai dan juga bukan golongan orang yang sesat Dan ulama' terangkan Ciri-ciri golongan yang dimurkai Dan sesat itu Golongan yang dimurkai ialah golongan yang Tahu kebenaran tapi menolak ni. Tahu kebenaran Dia tolak Golongan yang sesat pula Dia tak, tak, tak dapat kebenaran Jadi dia sesat, dia tak cari kebenaran Dengan betul sehingga tak dapat kebenaran itu. Jadi dia sesat Jadi dua ciri ini jangan kita jadi kita minta kepada Allah agar jadi golongan yang mana Allah swt berikan kepada kita yang golongan di mana Allah telah beri nikmat atas mereka itulah golongan yang telah kita bacakan sebelum kita mulakan kelas ini itu golongan Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan wa may yuti rasul fa ulaika ma'allazina an'ama alaihim minan nabiyyin wassiddiqin wash shuhada'i wasalihin wa hasuna ulaika rafiqan barangsiapa mentaati Allah dan rasul Maka mereka-mereka ini akan bersama-sama dengan golongan yang telah Allah beri nikmat ke atas mereka dari perkarangan para nabi, para sedjikin, syuhada dan Salihin dan mereka itu mereka itulah golongan yang paling baik untuk dijadikan teman. Jadi dengan ini kita minta kepada Allah jadikan kita dengan golongan orang-orang berjaya, jalan yang lurus, jalan yang lurus tidak tidak boleh tidak menentang dengan kita apa dengan kita mentaati perintah Allah dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam Jadi setiap kali kita bacakan ini pada setiap solat kita kita dah baca dalam surah Fatihah yang kita bacakan Allah Subhanahu wa taala merangkan selagi bacakan ihdinas eh siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim -al walad dhalin maka Allah berkata dan ini adalah untuk hamba-ku dan bagi hamba-ku apa yang diminta apa lah yang diminta jadi apa yang diminta oleh hamba-Nya adalah permintaan yang sangat-sangat besar sekali. Kalaulah seseorang itu berada dalam petunjuk Allah Subhanahuwataala, insya Allah kita lihat dia dalam keba kebaikan. Dia tak lari daripada perkara yang boleh membawa kepada kemurkaan Allah kerana dia selalu berusaha untuk dapat menjadi golongan orang-orang yang dalam petunjuk jalan yang lurus. Itulah golongan yang mana Allah terangkan para Nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin dan golongan-golongan ini sudah tentu tidak akan tersasar daripada maklumat asas mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Jadi dengan itu kita lihat apabila, apabila hamba mengatakan demikian maka Allah mengatakan dan ini adalah untuk hamba-ku dan bagi hamba-ku apa yang diminta, apa yang didoakan. Maka dengan ini kita masuk kepada pembelajaran kita berkaitan dengan hadis tersebut yang kita bacakan tadi. Maka hadis ini kalau kita lihat menerangkan akan kelebihan surah Fatihah dan kedudukannya dalam agama Allah Subhanahu SWT. Bukan saja kepentingan yang kita lihat dalam salat tapi kepentingannya itu sangat-sangat Besar kebunyak pendudukan di sisi agama ini kerana kita akan sentiasa minta kepada Allah Subhanahuwataala hajat yang paling besar petunjuk Allah Taala. Setelah kita puji-puji Allah Subhanahuwataala, setelah kita meminta kepada Allah Subhan kita apa kita mengujinya, kita bersyukur kepada dia kita lalu mengagungkannya. Lalu kita meletakkan ikrar kita Kita membacakan ikrar Yang tak selalu kita bacakan Tidak lepas kita membacakannya Iyakan akbuduwa Iyakan asti'in Hanya kepada Mui Allah kami menyembah Dan hanya kepada Mui Allah kami meminta pertolongan Kita bacakan berkali-kali Tujuannya untuk apa sebenarnya? Tujuannya supaya kita menghidupi kehidupan ini Menghidupi kehidupan kita Sebagaimana kita bacakan Al-Fatihah Bermakna kita terus-menerus tidak lari daripada tersasar daripada daripada daripada ketauhidan keesaan mengesakan Allah Subhanahu Wataala dalam semua peribadatan tidak kita lari daripada melencung melencung kita daripada matlamat asas kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wataala. Di mana kita selalu kita lihat, Tidak ada sesuatu pun Ibadah yang kita lakukan Sama ada di besar ataupun kecil Kita lakukan hanyalah semata-mata Untuk untuk Allah sahaja kita terdepankannya Kita hadapkannya kepada Allah sahaja Untuk mendapatkan keredaannya Dalam kita meminta pertolongan pun Kita tidak lupa bahawa yang boleh memberi bantuan Hanyalah Allah SWT Maka dengan ini kalau Kalaulah seorang muslim terus menerus berada dalam keadaannya Sebab itulah kita lihat Kalau terus menerus dia berada dalam keadaannya Dia sentiasa dalam jalan berada di jalan yang, yang lurus Tetapi kita tidak kita tahu bahawa sesungguhnya Bukan kita tahu lalu kita dapat petunjuk Tidak Kadang-kadang kita tahu pun perkara itu adalah perkara yang sepatutnya kita lakukan Tapi tanpa petunjuk daripada Allah tidak dapat kita lakukan Menunjukkan bahawa di samping kita mengetahui, bahawa kita akuri bahawa yang layak diberikan pen, apa, peribadatan Yang layak diberikan, dimintakan akan pertolongan hanya Allah Tapi kita sentiasa meminta kepada Allah supaya terus kekalkan kita dalam petunjuknya Kerana petunjuk Allah sangat-sangatlah bernilai, berharga Petunjuk Allah SWT tidak dapat dijual beli dengan apa? Dengan harta kekayaan Takkan kalaulah kita menggadaikan seluruh apa yang ada di permukaan bumi ini sekalipun, kalaulah Allah Subhanahuwatahu tidak memberikan petunjuk kepada seseorang, tiada seseorang pun dapat memberi petunjuk kepada dia. Jadi menunjukkan kepada kita bahawa petunjuk Allah Subhanahuwatahu sangat-sangat bernilai. Sebab itulah sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terkecuali daripada memintanya. Para Nabi dah kita tahu bahwa adalah seorang yang telah diampunkan dosanya yang terdahulu, kan kemudian, tapi tidak terkecuali tetap dalam solat mesti dibacakan surah Fatihah ini. Setiap kali hatta dalam solatnya juga dia minta doa doa petunjuk daripada doa doa yang lain. Ini menunjukkan kepada kita bahawa petunjuk adalah perkara, adalah doa yang tak boleh tidak seorang memintanya Sebab itu dalam hadis kunci yang telah kita lalui dalam beberapa bulan pas. Allah SWT berfirman Ya ibadikullukum dallun illa man hadaituhu fastaduni ahdikum Wahai hamba-hambaku Setiap daripada kamu adalah sesat Melainkan yang aku beri petunjuk kepadanya Maka mintalah petunjuk daripadaku Aku akan berikan kepada kamu petunjuk menunjukkan kepada kita bahawa kita ni sangat-sangat berhajat sangat-sangat memerlukan taufik hidayah Allah Subhanahu wa kerana tanpa taufik dan hidayah Allah kita akan sesat. Sebab itu kita tidak pernah sekali-kali kita lihat bergantung pada diri kita walaupun sekelip mata. Kita minta kepada Allah ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith Aslih lana sya'nana kullahu wa ta'kilna ila anfusina tarfaka'in wa yang yang maha, lagi maha dengan sendirinya dengan rahmatku aku minta pertolongan yang amat sangat perbaikilah urusanku dan segala urusan urusanku perbaikilah diri ku dan segala urusanku dan janganlah biarkan aku bergantung kepada diriku walaupun sekelip mata. Maka kita minta kepada Allah jangan sekelip mata, sekalipun kita ber, kita lepas pergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wataala, lepas kita pengharapan kepada Allah kerana sesungguhnya kita inginkan agar kematian kita sentiasa dalam tunduk menyerah diri kepada Allah dan ini tidak akan berlaku tanpa taufik dan hidayah Allah Subhanahu Wataala. Maka dengan ini perlulah kita berusaha bagaimanakah kita dapat kebaikan daripada surah yang kita bacakan sejak hari. Kadang-kadang kita tidak memahami akan surah tersebut. Kita bacanya tanpa kita menyedari akan, akan rentetan daripada apa yang kita ikrarkan selalu dan kita minta selalu. Maka dengan ini kita lihat kelebihan surah Fatihah kedudukan ini. Sebagian daripada para salaf telah mengatakan, para salafus salihin telah menerangkan tentang kelebihan surah ini. mengatakan bahawa surah Fatihah mempunyai kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan 104 kitab kita kitab Dan telah mengumpulkan Ilmunya dalam empat Iaitu Taurat, Injil Zabur dan Furqan Ini Al-Quran Dan mengumpulkan ke Keempat-empat ilmu Keempat-empat dalam Al-Quran Dan ilmu Al-Quran itu Di dalam Mufasal dan ilmu Mufasal dalam surah al Fatihah. Dan ilmu dalam surah fatihah ini adalah Iyaka na'bud wa iyaka nasta'in Jadi kalau kita lihat Kalau kita rumuskan sebenarnya Sebab itu Surah Al-Abu bila mengatakan demikian Bermaksud apa? Bermaksud bahawa sebenarnya Surah fatihah ini menerangkan mesej utama Yang terdapat dalam semua kitab-kitab terbelumnya Apakah mesejnya? Mesejnya adalah ketauhidan kepada Allah Subhanahu SWT yang kita bacakan, ikrarkan hanya kepada Mu Ya Allah kami menyembah dan hanya kepada Mu Ya Allah kami meminta pertolongan itulah sebenarnya apa kandungan keseluruhan yang kalau kita lihat secara keperinciannya di dalam surah dalam Al-Quran keseluruhan di ringkas kita secara ringkasnya rumusannya kita lihat daripada apa yang ilmu dalam Al-Quran itu dapat kita lihat dalam surah Fatihah dan dapat kita lihat dalam surah Fatihah itu dua ayat ini ia kana'budu wa iyyaka nasta'in dan itu adalah menurut menerangkan akan dasar utama Allah Subhanahu wa taala menurunkan Risalahnya dalam al-Quran itulah mengajak kepada ketauhidan Mengajak kepada ketauhidan Di sini kalau kita bincangkan agak panjang lebar Tapi kalau kita datangkan penerangan Tentang tafsir misalnya Kita akan dapatkan penerangan Dalam dalam surah-surah yang ada dalam Al-Quran Kesemuanya menerangkan sebenarnya Tentang ketauhidan Bawa balik kita kepada ketauhidan Tak lari kepada tiga jenis yang telah kita bincangkan menerangkan kepada kita tentang ketauhidan kepada Allah dalam uluhiyah ni ketauhidan kepada Allah dalam dalam rububiyah ni dan ketauhidan kepada Allah dalam asma' dan sifat ni ini semua kalau kita kita rumuskan kita dapat tiba bahawa itu adalah mesej ketauhidan mengesakan Allah dalam Peribadatan dan itulah yang maksud utama kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada ni yang menekankan akan kelebihan akan surah Fatihah ini adalah kita lihat bahawa surah Fatihah mempunyai ciri-ciri yang ciri-ciri kelebihan dan kekhususan yang sangat agung di dalam dalam dalam al-Quran itu sendiri Sebagai mana dalam, dalam sebuah hadis daripada Abu Sa'id al-Ma'la meriwayat berkata kuntu usalli fil masjid fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ujibhu fa qultu ya Rasulullah ini kuntu usalli fa alam yaqul istajibu lillahi walil wa lirrasul idha da'akum lima yuhyikum thumma qala li la u'allimannaka suratan hiya akramu suwar fi al-Quran qabla an takhurja minal masjid ثم اخذ ثم اخذ بيدي berkata aku pernah aku bersolat di masjid maka Rasulullah SAW alaihi memanggilku Maka aku tidak pun menyahutnya. Kerana dia sedang salat. Nabi pun, nabi semasa Nabi memanggilnya, dia sedang salat. Maka dia pun tak menyahutinya sepanggilan tersebut. Maka selepas itu, aku datang kepada Rasulullah. Dia berkata, Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tadi bersalat. Maka Nabi s.a.w. menerangkan kepadanya. Tidakkah Allah s.w.t. berfirman, Istajibu lillahi walil rasuli iza da'akum lima yuhyikum. Sahutilah seruan Allah dan Rasulnya sekiranya, sekiranya mereka memanggil kamu Di atas apa yang menghidupkan kamu Jadi dengan ini menunjukkan bahawa peradaban yang sebenar Kalaulah sebenarnya Kalaulah Allah dan Rasulnya memanggil Maka perlulah menyahut Walaupun sedang salat Walaupun sedang salat Maka perlulah menyahuti akan panggilan tersebut Di sini ulama telah mengeluarkan faedah Bahawa perintah yang paling utama perintah Allah dan rasulnya kemudian. Kemudian lepas itu kita lihat di antara manusia perintah yang paling utama adalah kedua ibu bapa. Maka dengan ini apa ulama menerangkan bahawa kalaulah kalau lah seseorang sedang solat sunat bukan solat fardu kerana solat fardu tak boleh ini itu adalah perintah Allah. Maka tak boleh sebenarnya membatalkan solat. Tapi kerana apa? Kerana solat yang dilakukan ni solat sunat dan yang panggil dia boleh adalah orang yang patut dia mentaatinya ibu bapanya maka bolehlah dia membatalkan solatnya itu untuk menyahut akan seruan orang yang wajib dia mentaatinya di atas suruhan Allah Subhanahu wa sendiri maka dengan itu perlulah dia menyahut itu dalam faedah yang kita boleh ambil daripada habis ni dan ini menunjukkan bahawa perlulah kita mengambil perhatian dalam kita kadang-kadang melakukan sesuatu perintah. Dia laksanakan misalnya sebagai contoh kita sedang ber, apa, membaca al-Quranul Al Karim. Lalu datang seruan Allah azan sebagai contoh. Maka di sini sebenarnya perintah lain datang sebenarnya Perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dengar akan ikutlah muazin apa yang dikatakan. Maka dengan ini kita katakan bahawa pada waktu ini bacaan Quran yang itu dengan, dengan kalau dibandingkan dengan menjawab akan apa yang, yang muazin sebutkan dalam azannya adalah lebih utama diutamakan muazin yang membaca men, apa yang aa, memanggil itu dengan itu kita jawablah sebagaimana Nabi perintahkan ikutlah muazin apa yang dikatakan pada ketika itu. Maka dengan ini kalaulah kalaulah misalnya kita tahu sedangkan kita tahu bahawa pembaca al-Quran adalah sebaik-baik ibadah tetapi pada waktu tertentu kalaulah perintah di situ adalah perintah yang datang daripada Allah dan rasulnya taatilah lebih utama kita menaati ini daripada apa kita rasa kita nak lakukan sebagai contoh misalnya dalam kita kita misalnya sebagai contoh kita sedang laku, hendak lakukan satu kebajikan Sedangkan ibu bapa kita perintah kita atau menyuruh kita membantunya, maka kita katakan adalah lebih utama kita utama perintah ibu bapa, maka di sinilah datang kita mengimbangi akan apa akan perintah dan tuntutan Allah dan Rasulnya. Maka kalau yang lebih utama kita tinggalkan kita tinggalkan. Sebagainya juga misalnya majlis ilmu dan misalnya majlis uh, pembacaan kita zikir sendiri sebagai contoh. Adalah yang utama kita menduduki majlis ilmu kerana di situ perintah untuk kita menghadirinya adalah lebih banyak, lebih khusus Dan kerana waktu yang ada pada pada apa, membelajar dan mengajar ini hanyalah singkat waktu tertentu Tapi fikir itu boleh dilakukan pada bila-bila masa sahaja Maka dengan ini perlu kita mengambil perhatian Lalu kita kembali pada hadis Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, "Aku akan pasti mengajarkan kepadamu suatu surah, ianya adalah seagung agung atau ia adalah surah yang teragung dalam Al-Quran." Sebelum aku keluar daripada masjid, kemudian dia pun mengambil tanganku, apabila dia memanggil mandu mengambil tanganku, mana dia apa memimpinnya lah. Kemudian lepas sebelum dia keluar daripada masjid aku pun berkata kepadanya bukankah engkau ya Rasulullah telah memerintahkan aku memerintahkan akan atau maaf, bukankah engkau telah mengatakan aku akan mengajarkan kepadamu satu surah ialah surah surah yang teragung dalam al-Quran maka nabi pun bersabda alhamdulillahirabbil alamin itu terus membacakan surah Fatihah tersebut dan lalu mengatakan dia adalah, adalah matani dia adalah tujuh ayat dalam surah tersebut yang selalu kita baca berulang-ulang matani dan dia adalah quran yang agung yang aku telah diberikan kepada ini dan dengan itu semoga Allah berikan kepada kita taufik dan hidayahnya menjadi kita golongan yang bertakwa kita akan sambung insya pada pelajaran yang akan datang supaya kita dapat lebih baik Pemahaman kita berkaitan dengan surah ini kita akan terangkan sedikit uh, beberapa lagi perkara di antaranya nama-nama surah al-fatihah yang telah kita lalui kita akan sentuh insyaAllah wallahu taala alam pembincangan yang lebih lanjut wallahu taala alam sallallahu Muhammad wa ali Muhammad wa astaghfirullah li wa lakum wabarakatuh